Eta bukatzeko futbola zarituko gara, azteko gipuzkoako ligan beti gazteko orezko regional maiako emakumeek etxean, lau bateko marka aloarekin garaitu zuten pasaden asteburuan ondarbeltz Beltz amaikak mutriku taldea. Beti orezko regional maiako gizonezko ekaldiz, bana berdin du zuten Deusto taldearen kontra zubietan. Javier Eskau entrenatzailearekin izan gara eta bera kontatu digun nola joan zen partidua. Bues emaitza angazi gozoa. E, utxinakak auto zen partidaa degusten kontra. E, gure ligako partido bazen, itxian lauta utxiirauz genien ongira hoi eta bagenekin zubietan e, bueno, partidoa pixkotal datoko zela zelaian dimensiungatik ez? zelaia hititza handia delakoz. Min bagenekin ere hiru puntu biharra genitula eta nahi genitula zuloti pixkotatetzeko. Ja, Erraten bueno, den bezala ezin duzunekan irauzi, bueno, pues, empatia ez da txerra ez da ere, nire ustez talde batek merezi balimazun irauztia, gu izan ginela, okasion gehien bat. Da iberai lemizko zatian, behaloi izan zutela, ja, bueno, e, nahiko bueno, mugitzen zuten alde zaldem, profundi dada gabe. Eta okasi guriak izan ziren, taberna, kasieran izan zun, bat nahiko garbia, Ero, makinek bertze bat izan zuen, jokaldi hitz poliz bat, eta ero. Bai, beraiek e, largero bat jozutela, e, tiro batetik, minunet zuten gehiagoen. Eta, bigarren zatia, bai hor, nustez, golpia ingenula, partio guri izan duzen, beraiek bere zelaian sartu ziren. Okazio bat, makinenen naiko garroia atezainak atezun, eta gero ba... Bueno, ziz, peligro sensazio hori guria zen, etzen baloia esartu eta hon azkenik empate bat, e, punto bat gehiak. Eta azkenik ipuzkoako ligari da okkionez, Zer mailako gure txokoak garaipen askuratu zuen etxian ere Atocha kontra talaren kontra iruetautzeko marka aloarekin irabazita, orain, iguera fazeko saelkapeneko lider bilakatu ira, ganis, zubieta, entrena zalea. Bueno, eh, lanun batian jokatu benun eh, Atocha Riberren ahorka, E, iguera faseko irugarren jardunaldia Eta iruta hutsi irauzi genuen, e, partido borobila Asira asiratik e, ba, irakutsi genuen, zer nahi genuen Eta baloia guri izan duzen, ez? Ta, jokoaren kontrola horren ondorioz Orduan lehenengo zatian e, guna barmen du ginen Argitagarbi, beraile bakarrekan hor bildu ziren e, urruneko falta jortiketetan e? Eta defentsiboki aiz jarrera hone zen genuen Eta agilaratzen genitun ba, beraien saiaker horiek, ez? E, guri kostatu zitzaigun gola sartzea, berez, deskantxo arte eh utxe eta utxe Joaki ginen, haiz eta Navarmendu jokoan, baina bigarren aztian erran genu bideoretikain jarritu bergenula eta bueno, hola ziren golak, ez? Bigarren aztiko 12. Bigarre minutuan e, aurreratu ginen, e, eskuinetik e, zentro baten bidez, bigarren aztoian Andoni Etetekok e, bat eta utxeko sartu zuen eta o, beraiek puntua dietzi je, zuten eh, psikologiko killa landefentsio hori ba etzien funtzionatu eta gu ba e, erasoan ederki biligen eta horrel ziren ba, bigarren 13engora lare ez eh, bigarrena aitzen bitartez eta hirugarrena eh, joelen bitartez e, partido Borobilan gol gaiago izateko aukera ere egondu zen baina bueno, e, konten egoteko eh siruta huts batezeratate hutsean itziean eta ba, beste markagaiuak ikusita, ba lehenengo postuan jarregaitu esailkapenak, ez? Bai, oan dela, anekdotikoa, irugarren jardunaldia delako bakarriko, baina, bueno, e, goian egon egen nuen, eta hor gaude, ez? Orduan horrein eutxiberko dugu goiko postu hilei, hurrengo hastean elgoi barena horka dugu partido zailuat, eta, ba, hor segitzera, ez? Pelean, ez? Ameka finalitxuga aurretikan eta, haber, hori harretzen dugun. Eta Nafarroko ligan lehen autonomikoan bastanek e, garesen kontra jokatu zuen, garesen etxean, igande eguerdean eta bieta bateko markagalloarekin galdu zuen bertan. Telefonoaren bertzea lehan, Iban Romo dugu, entrenatzaia zer moduz, Iban? Homi, homi, esan beharko. E, bueno, preocupa zioa si pizkado gazurratza aldatu nahi dugulako, E, jende gente lesionatua baitak a uh -huh. denon artean ba hau ateratzeko eh uh -huh. e, sei ada batzuetan duzu asko eta bueno, vuelta egiten ditugu eta se ha hecho denak, eta, en tendencia que ta bueno, eh poli poli sei tokeada dena que recuperachen, e, dena e, eta horrela, aterako du hau. Uh -huh. Bola txarrak direnean eta emaitza txarrak jasotzen direnean, batzutan ez fisikoki baizik eta burua berreskuratzea ere garrantzitsua da, baina liberean zaila ere ez. E, demora soan izanen duzu bueltaka zer gertatzen den, zer hobetu behar dugunez, eta horri buelta ematea eta e, buruan bueltaka edukitze horrek, e, hori positiboa izatea urrengo partidorako, ba zaila izanen da ez. Bai, ba, zu analizatzen duzu, azkenean e, datuak e, zaitzen zara alduzun gehien izatea, eta, bueno, horrekin, e, ba, ikusten dugu, zaitzen ametxegiten, prestatzen urren baztea, e, eta, bueno, horrela zaitzen zara hobetzen, e, urren gunean ezkertatzeko berdin, baina, bueno, e, ba, du de gauza, que zinduzela batxutan kontrolatu lezio batxu, do, ta eta, bueno, horiek baita ere, ba, Eh, orain ari gara justuz jende, baina bueno, eh, gara recuperatzen aldugun guztiak eta denak eh, egiten, ba horrengo e, partidua etxean fuerte garringar eta 3.0 lortzen, hartu uh -huh. garantzitu dago golako. Uh -huh. Aipatu duzu lesioak dituzuela, horrek ere, ba eragin hondia du, e, taldean eta emaitzetan ere, ez? Ba, izan, askenean, ba, igual, e, gero jende batzuk forzatzen duzu, eta, mm -hmm. bueno, hori ez da honak forzatzea, zena askenean baita erortzen dira leziotan, eta, bueno, e, askenean, zaitu bazara, oberen daudenak, e, ekipua oberen ateratzea, eta kompetitzea, eta, ze, e, lehenkoak guenen joan dean, ungi kompetitzea Genuen izan genuetuen gure aukera, baina, bueno, e, sorte horrein ez duzula eta ratza hori kendu bar duzula, ba, igual falta faltazitza egon, eta orain ba, hori, ba bueltan man bar diogu, eta zaitzea irabazten, eta erupuntu lortzen, eta horien man godi E, obertzea eta konfiantza gehiago. <hum> Egia da, bueno, demoraldean zehar normalean ez, e, urtero taldek pare, pairatzen dituztela horrelako lesioak ezin direla kontrolatu ez eta pixka bat horreria intzinere egin behar zaiola, hala ere, bueno, errandogun bezala gogorra izaten da eta arte hau, bolada txar batean, ba gainera lesioak izatea eta e, bueno, ba gogorra da, baino aipatu duzu ez, agian ez direla oso larriak eta urrengo astebururako bururako baten bat berreskuratuko duzuela eta horiekien hain zinera eginean duzuela. Bai, hori espero dugu ba, uh -huh. bat, baten bat recuperatu, bueno, ya aste honetan sartu ziren biru egungu txikin eta enterramendu txikin, baina baina bueno, sartu ziren eta eta dinamika horretan zatzen diren jaia besteak eta gehiago daukagu, kompetitxeko, gero eta hobe, kompetitxeko, oso hori oso ona izaten ohi da. <gum> Ederki. Bueno, Aste Buronetan berriz ere, etxera voltatuko zarete gainera, etxean indartxu zaretela, ba, demostratu duzu, erakutsi duzu, eh? eta, bueno, hori ere zuen alde, eroriko da Aste honetan ez? Bai, gure afizia, ari dara... Lengo honen asko buzatu zuen eta vuelta man jaia, ja ja en alortu cero ido eta eh beraiei esker ba lortu honen e, honetan urte eh astronetan baita lesaituko ara ori obetzen eta e, irabazi gure partidoa. Uh -huh. No es yo duzue? Eh la rumbata sei eta. Aluvión taldear en Bai, bai. Uh -huh, A berki. Ta ba, partido garrantzitsu. Garrantzitsua bai, bai hori mm. Bueno, ba, animatuko dugu jendea, ez, e, zuen bai, gana batez giltzau. Bai. Batezera gu kampuan animatu gerti gure <hazitza> jokuarekin eta gure gogoekin. <hazitza> <hazitza> Ederki, Iban, ba, bueno, mila esker gurekin izategatik animo, e, ea bolada txar oni buelta ematen aldio zuen. Batezere, ba, lesio horiek ea konpontzen diren, zuen jokalariak ongi berreskuratzen diren, eta berriz ere zelaian ikusten ditugun, eta, bueno, ba, sorte hon, on ko? Ni esken hori saiatu gara. Eta azkenik, Nafarroko Ligako preferente e mailako doneebek ezin izan zuen garaipena lortu pasaden igande arratsaldean etxean, beti onak be taldea izan zuen aintzinaan eta doneestebarrek aintzinetik jartzea lortu bazuten ere aurkariak banako berdinketa askuratu zuen, eta azkenik puntuak banatu behar izan zituzten Joel Gil bigarren entrenatzaileak egin digu neuurkettaren balorazioa. Igandin jokatutako partihun ezin izan genuen garaipena lortu, Bat eta bat bukatu zen partidua Don Estebe jokatutoko partidun beti honak beren aurka. Elburua garaipena zen, nahi genuna partidu irauztia zen binon ezen izan gen genikion irupuntuk eramin eta partidua berdinketan bukatu zen. Partido zaila izan entzela bagenekin, kategori ontako partidu guzik bezala igualdu bertet aldiazze posizion dago noso elkapenin, e, beti partido zaila direla, beti onak, bueno, destrens uneldu zen, puntu bihartzikun, eta partido horra izan entzela bagenekin. Eta lehenengo zatia erraten ala guri izantzela zela, lehenengo zatia honen genuen, zelaian honkiko katu ginen, baloia guria zen eta hainbat... E, aukeri izan genitxun, e, jabak urukada batekin langara, enaiz eta oierrek bertze hainbat aukeri izan zituzten baloi geldikun, bainatek ere berterat izan zun, eta berroa egitirugarra minutu, gutxi gotxi betxi, areo harrenin, penalti bat pitartuzun harrituruk uralle, garri zena eta xabik bat eta gutxikoa jarri zuen. Nahi genuen lekun ginen, ehan zintzik batu ginen, bat eta gutxi da guztien eta txena dira holtxe joan ginen. Bigarren zatin berdin segitzea etzen bertzerik erran, ongi ginelko zelaian, eta antzintik ginen, ez genun pauso bat atzera eman nahi, eta berdin erraitu negen honen, eta betionak ongi aterizien bigarren zatin e, bueno, punto bat gehiago sartuzion partiduri eta ez ziren gauza unitzi pasatu eta hoiaren lehenen gaukera amabos garre minutun bigarren zaten izan zen nahiko garbian, non antxonek gure atezainak eldik eta bat intzun eta hortik antziena bueno, e, aldaketak hasi ziren, partia piskot setu zen eta erratala betionak piskot partia berdin duzula ez ziren ez da guenio bastante obego minio bai begia partia berdin duzela eta hogeita zortzi garre minutun guti Egi dira bigarren satin, pues bueno, korrer batetik, emoti sakatuz zuten eta pizkotu ruti arrautuz zigu malonatik eta tiro batetik fora larati karia kampotik partia zuten. Hortik antzinera etziren gauza unitzi pasa, egia da partia pizko xetu zela. Binen ez ziren aukera garbik egon Bine, bueno, pizko, e, difentzia vitalin hartekoa izan zena, ba... Don Estebe, gu partidua bila ginela, partidua hilauzen genun eta hoiek berdinketakin konformatzen zirela Berta mukatu zen partidua, berdinketa, bat eta batz, eta, bueno biskote, eh, bueno, eh, atazentzen sensatziokin, biskote eskase zantzela puntu hori guretzat, garaipena nahi ulkoz, binego, bueno, erran bezala kategorio gola da, teztakizu inuiz eferratzen alden, orduan, deusere, aste ontan, berdin segitxiko dugu entrentzen, lagani segitxiko dugu, elburu berdinakin, sailkapenin, sortziarren postu jartzen gara, binego, bueno, alere gure gotxi gukor puntu berdinakin, eta puntuat gotxi daude, eta playoffeko postu gazteberriakek izten txu, hogeita malau puntu txu, guk, Orduan, dena irekia dago, dena irekia gorenda de moralia bukatu arte, orduan, aste honetan oba nozen, infanzonezen aurka, aukera derra dugu, iru puntu lortzeko.